no troba Aí vetres, ràdio, full ter ruuta. Són les 11 39 minuts. És moment d'iniciar el nostre espai setmanal a la Contrallum. Miquel Cruz, bon vespre. Bon vespre. Avui véns a, a parlar d'economia, anem a parlar d'efectes de la crisi en un país, però no parlarem de Grècia, sinó uh -huh, d'un país al uh -huh. qual no se n'ha parlat massa. Res. Sí que va ser el primer que va ser una mica intervingut per, uh -huh. pel Fons Monetari Internacional. Una, una mica no. Eh? no, eh? no bueno, bueno estàs ja directament ocupat, no? <ríe> <Sí>. <ríe> però ja em digui l'Estreuskan és el, el president de Romania, gairebé. I bé, se m'ha escapat, però bé, el país era Romania, no? Sí, sí, sí. És un exemple ben interessant de, de, de, de com... Un país eh, per la seva sobirania econòmica, no? I com això té un efecte... Que no deixa de ser la sobirania raial, perquè... Exacte, exacte. I com això té un efecte devastador en eh, una població ja molt, molt empobrida, no? I, i per això, com sempre, a contra de llum hem, hem, hem de girar la vista enrere i hem de veure... Eh, quin és el procés, perquè el procés, eh, de, de, de, si hem triat Romania, és perquè Romania pot servir com a model del que ha passat a altres països, com com Ucraïna, com eh, Eslovàquia i altres països com Estònia i Letònia, que el model el model ha estat el, el, el, molt semblant al de Romania, no? Cal estar tens perquè és el que pot passar a Espanya, no, a la llarga? Eh, sí. Eh, sí, encara que, en que, la, que ha, la gent que senti pugui dir que, que és una aceleració, crec que el manco, la seqüència de, de la, la seqüència eh? es correspon i, i bueno, no, no, no, no seria molt, molt descavelat. Eh, tot comença als, als anys 90, la, la implosió socialista, Eh, bueno, cau el mur de Berlín, cau la l'Unió Soviètica, cau eh, els països del bloc de l'est, i a partir d'aquí es produeix un, bueno, un, un fenomen que és el fenomen d'una eh, terra de promissió, una, un, un nou jocon als Estats Units de, de, de, la, de la febre de l'or, perquè... Eh, en aquests països ja eh, és, és la gran oportunitat del, del capitalisme eh, mundial. No? Per què? Perquè per un costat havia una, una mà d'obra eh, molt, molt barata, molt disciplinada, eh, eh, amb, amb, amb, amb, amb tot el que són els sindicats eh, demonitzat. i a la vegada era una mà d'obra... Eh, bueno, educada i una mateobra que tenia un, una experiència industrial i que estava callafí molt molt qualificada, disciplina soviètica. Eh? Disciplina soviètica. Disciplina soviètica. Llevons més d has de sòl les de Figui, que el que el que aconsella o el que, o el que promou eh, les institucions financeres és privatitzacions. Tot, imagina't, eh, milers d'indústries, de patrimoni eh, cultural, econòmic i polític d'aquells països, tot està a la venda. Llavors es, es produeix un, un carrusel de privatitzacions, que, eh, lògicament, mh, correspon eh, a uns pocs, a, als que estaven millor col·locats, als que estaven millor informats, a l'establissement norteamericano europeu, a l'antiga nomenclatura eh, de la romania, etc., que, veient com anava la, la cosa, eh, eh, va, va, jugar les seves, la, va, va jugar les seves cartes, no? D'aquesta manera es produeix el, el, el gran miratge dels del 90, no? Eh, dels diners fàcils. Però què passa? Que eh, la via per fer això és la via de, la fina, de finançar la finançar eh, amb crèdits estrangers l'augment o el, el, el, el, bueno, la, el funcionament de l'economia. No, no és la via de, de consolidar el mercat intern, no és la via d'augmentar eh, la productivitat de, de, de les empreses lo, locals i nacionals, del decís productiu nacional, sinó que es creixeran a partir de que les prestin eh, bancs i empreses eh, estrangères. Eh, per tot això que t'he dit, no? perquè era la gran oportunitat. I a més, les, les eh, autoritats locals el que fan és posar estora vermella a, a això, com? Bueno, eh, les empreses que, que, que, que s'instal·laven allà no havien de pagar cap tipus de taxa fiscal, eh, facilitats, construcció d'infraestructures, eh, carreteres, eh, autopistes, clavegram, eh, bueno, tot, tot, tot tipus d'infraestructures, infra perquè l'empresa eh, anés a Romania i no anés a Estònia, a Letònia, a la Índia o a Txell. És allò que es deia, abans de passant i veient, no? Exacte. I amb les, en les consiguients, comissions, i, i comissions als, als, polítics, als polítics locals. Llavors, eh, perquè te, una, te facis una idea de l'aposta del capitalisme internacional, en aquesta zona, te dono una dada. El 2007, la meitat de la inversió global estrangera del món es va fer en la, en la zona dels països de est Eh, Compte Sud-amèrica, fora Sud-amèrica, fora Xina, fora l'Índia... No, no. La meitat és d'on ves cap allà. Mm? Val. Llavors, s'inicia aquesta etapa de finançació de l'economia a on bancs, fons d'inversió eh, comencen a, a, bueno, a prestar d'on ves en bueno, pues una gran quantitat. Però, però eh, amb, una, amb, una, amb una garantia, que és jo te, te, te prestaré en euros i m'has de tornar el préstec en euros. Però la moneda de Romania és una moneda eh, f, bueno, pues molt més eh, feble que, que l'euro, una moneda que, a més, que és flotant, que, que, bueno, que va, va fluctuant eh, al so que balla l'economia del país, llavors no té una taxa fixa. Llavors, eh, el, costa moltíssim pues en eh, eh, torna eh torna prestex, ¿no? Porque te han en, te han donado en, en, en euros. Llevonses. comienza el, el, el casino, ¿no? Y eh, el principal país que invertés en, en Rumanía es Austria. Tanto es así que es un, el 90% de la de la inversión es de es de Austria. I comencen a entrar i que a mercè de General Motors, Telecom, General Electric, Carrefour, etc. Clar, quines són les empreses més fortes allà? Doncs pues empreses est estrangeres. I es produeix un empobriment molt, molt, molt accelerat d'empreses nacionals. Què passa? Que l'augment dels preus dels de, de, de, de, de, de, de, de productes mm, normals augmenta. I cada vegada hi ha una convergència amb Europa en aquest sentit. Tant és així que avui en dia l'oli, un producte bàsic, eh, a Romania és un 50% més car que a Espanya. I avui en dia els productes bàsics com la, el pa, la llet, etc tenen uns preus molt molt semblants als, als europeus. Amb uns puc, sous... puc donar feva Jo ja està, vaig visitar el país fa, fa un any i puc dir que ara... De econòmic no té, no té massa, eh? Vull dir, preus normalets uh -huh. i quan em explica la gent que hi el sou un sou normals és de 200 euros, has estat fet que la pell gallina, eh? Exacte. Imagina't, no? Imagina't. Perquè de, després eh, no, vull, no vull deixar de dir quin han, quin han estat els requisits del Fons Monetari Internacional. Mm? D'acord. Eh, llavors, tot això què produeix en aquests aquest, eh, dos decenis? Produeix un augment de, de, de l'endeutament extern? Un augment del dfict comercial. Eh, Romania es converteix en un país importador eh, tot, ho, tot ho compra, no? tot ho compra amb el dob que li deixen els mateixos bancs estrangers. Una fiscalitat molt baixa, lla, el, el, el do bé del país, eh, el producte interior brut del país no prové dels imposts, no? No, no, no ve de la fiscalitat sinó bé d'una altragada endeutar-se amb, amb, amb bancs, amb bancs estrangers, Eh, un endeutament en, en euros, com, he, com hem dit, i una feblesa de la moneda molt, molt, molt evident. Clar, què passa? Doncs pues que, que el país només pot tirar endavant amb, eh, amb, amb, amb 4 milions de romanesos que són eh, pel món. No? Xeran de, a prop d'un 20% de la població. Qui fa feina a Romania quan no són aquests, quan, quan, quan no són aquests romanesos? Xinesos i moldaus. No? Mm -hmm. és la subcategoria del proletariat eh, mundial. No, no hauríem de parlar molt Moldàvia, un país bastant curiós, amb, amb, amb una bona història. També interessant. Eh, llavors, la, la feblesa d'aquest país estava amagada sota artificis de, de, de la riquesa financera. Arriben els primers símptomes de, de, de, de la crisi, llavors el, el, el crèdit financer es frena. Els bancs suecs, italians, alemans, austriacs, tanquen la seta. I comencen a les cases matrius dels bancs que han prestat dos bés a, a Romania, començarà a, a tenir molta por i molt de temor perquè les famílies i les empreses eh, romaneses no poden tornar eh, el dos bés. No? Eh, com pots tornar un, un, un, un do bés quan t'han prestat, prestat en euros i el teu sou està en, en, la, moneda, en la moneda local? no? Eh, llavors el que ja és una, una, un fre molt gran de l'inversió a Romania i una fugida massiva de, de, de, de capital de capital estanger eh, tant és així que el, el Erste Bank, que és el principal banc perjudicat, que és el, un banc austriac eh, ara està en quasi fallida no? està, està a punt de, de la bancarrota l'any 2006 va tenir un benefici del 30% això significa uns 932 milions d'euros, de, de, de no? I llavors, eh, el, el, el govern de coalició que hi ha entre, entre liberals i la dreta, és a dir, els mateixos, eh, no, no tenen més remei, segons, segons ells, que arribar a un acord amb l'FMI perquè les prestigui d'on vès. Uh -huh. En total són 20.000 20 milions d'euros, 13.000 el, el monetari internacional, 7.000 la Unió Europea. Què li demana què li demana el, el Fórum Monetari Internacional a, al govern romanès. So, sota el que hem dit, sota el que tu has dit, no? Eh, sous miserables, eh, prestacions molt baixes i preus europeus. Li demana jubilacions i ajudes aturats que baixin un 15%, que baixin la despesa pública, que augmenti les privatitzacions, si és que queda algo per privatitzar, i que els ous dels funcionaris vagin un 25%. Ja, us, em sona aquesta cançó. Sí. No? L'he sentit us, fa poc. Sí, sí. Fem, eh, Espanya, mm, retalls, etc. Hi ha, hi ha bueno, pues, sindicats locals, organitzacions locals romaneses que xerren d un autèntic enocidi social. No només per això, perquè la qüestió, eh, la, és a dir, les conseqüències en la població són devastadores. Eh, si hem xerrat que ja ha una població molt empobrida, xerrar que és un fenomen molt interessant i a la vegada que, que, que bueno, terrible que hi ha centenars de milers de nins sense supervisió o amb una supervisió molt baixa que estan a càrrec de, de, de, dels padrins perquè tots els, els, perquè els seus progenitors són, eh, estan fent feina a, arreu d'Europa. De, de, no? I això està creant una borsa de pobresa infantil i de, de risc social i d'exclusió social molt, molt potent. Les, les multinacionals que estan operant a, a, a Romania ara mateix estan amenaçant d'endur-se eh, l'empresa pues, a la Xina o a l'Índia, no? Eh, perquè els diuen o oh, abaratiu el cos dels treballadors, retallau sous, retallau drets, o mos duim, mos duim l'empresa, no? quan l'Estat, com hem dit abans, ha posat totes les facilitats, en infraestructures i accepta qualsevol tipus de, de, de condició laboral que posi l'empresa. Eh, no que no hi vacances, prohibició de sindicats, acompanyaments lliures, etc. Com una mostra, és, hi, ha, hi ha moltes ara mateix, hi ha un, hi ha un repunt de, de, de, de lluites obreres. A Nokia, eh, aquesta empresa que, que, que tots utilitzam, els, els treballadors romanesos cobren vuit vegades manco que, que els seus homòlegs eh, europeus. No? Pues estan amenaçant d'endur-se'n, endur-se'n l'empresa. Treballen no? més, no? Però, a la vegada, eh, com, a, com, a, com a contrast amb tot aquest que estic dient, durant aquest trimestre, d'aquest trimestre, ha hagut eh, eh, la matriculació rècord de cotxes de luxe a Romania. Uh -huh. ¿vale? Ferrat i Macerati i aquestes obscenitats. No? Això també et diu que hi ha una polaritat, una, un destreçament entre, entre rics i pobres cada vegada més, més, més, més, més gran i més, i més evident. No? I això li has de fer allí, i que, que això ja arribam a, a, a Espanya, això amb una, amb una eh, eh, immigració, una immigració, dirien ells, que està en, en, en països estallers, amb una població cada vegada més hostil cap el païs, cada vegada amb, amb manco prestacions, cada vegada amb menys oportunit manco oportunitats de trobar feina i que eh, no poden ni tornar al seu país perquè no hi ha cap tipus d'oportunitat i en els països on són, no eh, són. Les oportunitats cada vegada són pàries, cada vegada tenen més problemes i cada vegada són més assenyalats com a possible xivo expiatorio en futures reformes. A més, estic xerrant de les fotos que va fer el PP de Catalunya relacionant immigració romanesa i delinqüència. I amb tot això, si, si me permet ja, com, com, a, com a detall final, és que eh, Romania el que sí que està complint és el seu compromís eh, estricte amb l'imperi, no? Eh, està, és a la l'OTAN des del 2004, eh, està demostrat que està dins, eh, bueno, pues, a, hi ha presons secretes de la CIA a Romania i eh, ha dit que sí a l'escut antimíssils, eh, mm -hmm. bueno, que, que, que vol posar als Estats Units, per defensar-se de, de no saben què, no? I llavors, mm, eh, l'imperi eh, està eh, congratulat en la, en la postura del govern. Està Romanes. pagant pels serveis prestats, no? Els, els hi posaran un radar com a, com a agraïment. Exacte a aquesta és la situació jauma, eh, devastadora. Molt bé, on doncs ens quedem com a com a punt final, amb això de què ve. aquí ja comencen a, a, a, es, es comença a sentir una melodia semblant eh. a la que han sentit tots aquests països. Miquel Cruz, moltes gràcies per tot com sempre. T'espero dijous que ve. Gràcies. Ahí Vetras Radio Full Terra.